Välkomna till Carl julkalender Det är lucka 18 vi öppnar idag Det är jag som är Carlos Och det är jag som är Leo Och idag vill vi passa på att säga grattis till Steven Spielberg, Brad Pitt och DMX som alla fyller år Och vad heter han egentligen? DMX rappare Earl Simmons Grattis Earl Simmons Yes. Och bakom dagens lucka hittar vi Julmat, julgodis och julmusik. Det som är, det som är julen, lite. Ja, det, vi kommer ju närmare och närmare. Du och kan alltså känna doften av julskinkan och juldgodis har jag proppat i mig. Ja, också. Syndigt mycket. <laughs> och eh, julåtarna kommer man helt enkelt i tunnan. Nej. Nej. Och eh, vi, ska, vi ska dra favoriter. Va, va, va, vilken julmat är det som du verkligen måste ha? Ja. Alltså det är ju inget ovanligt Alltså med skinkan är min favorit Jag tror att Julbordet I min familj eller min släkt Det är ju såklart de vanliga sakerna som skinka och sådär Vi har med grönkål, jag vet inte om alla har det Det kanske sticker ut lite, det är också väldigt gott Man, man steker det liksom Med grädde och sånt där har ni Dude, det? Nej, nej ja, okay. Men det är gott, annars är det skinkan och jag tycker inte om Janssons frästelse Men jag kan, om det finns Janssons frästelse Så tar jag det, men pilla bort ja, Jag tar bara potatisen Jag vill gärna ha potatisgratäng Med på julbordet också J Janssons frästelse det, det, det, det strimlar potatis på toppen, tapen Ja det är det väl Och under har vi det det angobisk, Någon typ av fisk Ja det, det, men det låter rätt angobiskt För det smakar jag av på hela Det, det, det, <laughs> ja, det, det fuktiga man säger så Ja har du problem med att du blir så hård undan för betott sen påvis jag gillar det jag älskar det jag tycker det är toppen. Janssons. Janssons, ja så sant. Ja, så sant. Jo jo vad gud fisk. <laughs> Styrer Göteborg. Ah, ja, visst <laughs> Nej, det men eh, jag jag får nog ändå säga rödetsalladen. Är det okej? Okay. den den den ska vara där du jag blir helt röd i käften efter ett julbord. Eh, för ja, det det är det jag tycker i mig. Var, känner jag för någon så kanske jag köper hem det När det inte är säsong också Men det blir julbordet definitivt Men vad tycker du om, ja de, oh, förlåt all, fi, all fisk, förutom lutfisken Du gillar okay. det, nej, jag vet inte, okej de Det gillar. smakar så mycket men... Det är nej, konsistens precis, men det, ja, ja det är så konstigt det, Men det är kanske det är en tradition, Någon tradition som kanske inte har utvecklats så jättemycket, jag vet inte, den är kanske precis som du gjorde för hundra år sedan. Inlagd sill, det börjar bli mer och mer ingredienser, antagligen som för varje år så lägger de till mer och mer smak. Jag vet inte, men det finns så många olika goda varianter. Men har ni i din släkt något som ovanligt på ert jubbord tror du. Nej, det händer ju eftersom vi har... Rötter från Spanien Så kan det dyka upp en och annan Spansk rätt för, för, för, Förra året Eller förra året så hade vi något som heter eh, Coca Det är lite kolumbiansk. <laughs> <laughs> Jag kan inte svara För vad är Nej. Men det, det är ju som en, som en pizza med, med, med, med Skuren finhagad paprika Och, och olika och Grönsaker på Inget speciellt egentligen, ja. men det lade den överraskningen som de som förväntar sig ett normalt svenskt djurbord inte ser vanligtvis. Men, men kocka, det, det betyder inte, det är inte ett smeknamn för kokain? Nej, det har väldigt svårt tänkt. Okej, okay, det var det jag Nej. tänkte, det var därför jag sa att det var kolumbianskt. blad. Ja, jag, jag, jag, jag förstår. Nej, det, det är det spännande då. Ja, jag vet inte ens om kockablad heter... Nej, det var löjligt. av mig. Ja. Ja. Ja, gud vad lögligt Så är det i alla fall. <laughs> det är vad som skulle vara sen på vårt julbord. Och, eh, julgodis, har du, har du knaprat? Är, är det mycket julgodis? Vi har bakat hemma hos oss. Jo, vi har inte gjort knäck och sånt än, men vi har gjort luskatte. Mm. Pepparkakor har vi inte gjort, men däremot har jag gått och ätit på degen. Vi har köpt färre deg. <laughs> så den är på väg att ta slut även om vi inte har bakat. Då. Men, men, men luskatterna blev väldigt goda. Jag gjorde mina. saffran, eh, inte saffran? Jo, med saffran. Ja, ja, men sen så gjorde jag mina. Det var jag och min syster och min kusin som bakade. Och de var ganska duktiga på att göra fina. Du vet, de här kringl, kringelformade. Jag var lite dålig på det, så jag gjorde dem i, i samma form som en kanelbulle Du vet bara, som en. Ja, jag jag jag ja, ja Så la jag upp en bild på Instagram eller något på Facebook och fick genast en del negativa kommentarer. Folk är så himla konservativa när det gäller sånt. Äh. Löjligt tycker jag. De ska fås se Sen så det jag också så att jag orkade inte efter ett jag bara gjorde det som en klump. och, och <laughs> jag också. Det, det kan jag själv känna att det var inte rätt. Jag var inte ja, det var rätt här de smakade, de smakade samma. Ja, det jag. Och det är med överkurs bara rulla ihop dem. Med. Och det är andra annat så, så bara Andra hållet. Andra. Ah, vad fan! Vad smakar. Jag gillade inte ens lussekatten så jag kunde inte bry mindre. Men du sa att jag ringde en kanelbull om den var rullad på ena sidan som en lussekatt. Nej, precis. <laughs> nu får du tänka efter lite här. Men det är som. Du och jag är toleranta personer, men man, att vara tolerant innebär att man ska vara tolerant även mot intoleranta personer ja. har jag läst. Så att, ja, då får vi vara det då. Ja. Men du åt väl en lussekatt med saffran Nej. när det var hemma hos mig? Nej tog jag aldrig fram den. Jo. Vad du inte hunden? Nej. <laughs> Nej, men jag åt den inte. Nej, vad hände med den då? vetta lite jo, jag bröt av små bitar av den. Okej. Okay. Ja, och åt upp väldigt små bitar Ja. ja. Och åt upp. Jag, jag... jag vet varför jag har sårt med saffran, men det är nog vissa av och vissa lördor. jag Jag tycker och då, då har jag ändå prövat eh, ja, fin saffran. Ja, som, det finns väl som som alltid någon som är lite högre kvalitet Eller påstår att det är högre kvalitet Jag tycker smakar precis samma skit ja. det, det, det, det smakar, Jag får smaken av kartong ja. Tråkigt ja, ja. Men gillar du det i matlagning? Nej, Nej. inte Nej. någonstans Ja men det är väl bra att du vet att du gillar det då? Ja, precis eh, När alltså, jag tänkte på jul mm. Förlåt, Nej, det har gå tillbaka till, till julbordet så har ju blivit en hel del bak här hemma. Det har ju, vi sitter ju just nu med hembakad cola ja. på bordet. Och vi, det som vi prövade för, som jag bjöd min kollega Leo på förut det kallas för hur ska Men det var alltså en, en, en klubba kan man säga med, det, om man säger kärnan var av pop det är väldigt okay. anmärkningsvärd. Det är exakt, det är en klubb. Du, du tar peppakaka, färdiga pepparkakor. Vi köpte bara färdiga pepparkakor i, i burk. Eh, Låda dem i en skål, krossar dem, jag får lös på det, smular ner det, blandar ihop med kisel, gör bollar av detta, frusar in det. När man stannat så gör man sånt här vattenbad. För med, och så choklad i en kastrull. Ja, ah, för det smälter den. I ett precis. Ah. Och så tar du bara och så rullar du bollarna i det här. Så att det blir ett lager och så in i kylskåpet igen. Ja, ah, det var väldigt gott, var det? Ah, kick ja ah, Jag har ah, jag aldrig hört talas eller smakat på det. Nej, det var försörjning. För men tydligen en cake pop eller något. Eller cake eh, Julmusik. Julmusik ska vi prata lite om. Yes. när När hörde du första... Jag har inte hört så mycket julmusik, i vissa år har man liksom, eller jag har i alla fall hört det redan i november och tänkt Vad härligt har jag tänkt, men så hinner man bli trött, tröttna lite på dem för att i alla fall hemma hos oss så går vi runt på ganska få låtar Men ni har ändå, ni, ni, har, har ni så att ni, att ni har en, en två, tre julskivor som ändå går hela tiden? Så har det varit tidigare år i alla fall att eh, jag har bränt då Mm. Eller det är väl några år tillbaka Men sen så har vi gått över till Spotify mm. Men det är typ samma låtar som jag tidigare brände ja, Några men... nya läggs till Ibland är det också kul att hitta En annan version av en känd jullåt För jag tycker ändå att Det finns en charm i att man lyssnar på På samma låtar Alltså man äter samma mat Och samma godis och man lyssnar på samma låtar Varje jul då liksom ja, Bara en ny tolkning av en ny artist Ja vilken artist har inte gjort uh, ja, vissa låtar All I Want For Christmas. Ja, oh, precis. Eller uh, Ru uh, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Uh, så, alltså, Santa Claus is Coming to Town är också en sån där. Ja, det är ju sån låter som säger, så man, man har lyssnat på. Den och antagligen för att man har hört dem utav så många olika artister. Den är väldigt öppen för egna tolkningar. Mm. Uh, olika tonsättningar och ja, det måste. Uh, men uh, Yes, om du får välja en julåt som du, som du din favorit. Då är det ju det är inte alls något ordentligt med Santa Claus is Coming to Town. Och jag tycker om Jackson 5 Christmas album. Och de har den där. Har de gjort ett litet album med sina egna tolkningar? Ja. De har, det är ingen ny, de, de har inte gjort en egen låt som, om det, om, jul. om det var någon som var skriven, det vet jag faktiskt inte. Men, mm. men de flesta är de här klassiska, kända eh andra låtarna räknas Sven och de här. Uh, så so den uh, Jo men det är nog min absoluta favorit. Ja, visst mm. att de hade ett sånt talm. Men det, det är faktiskt mysigt. Ja. Men sen så gillar jag ju den här som vi har som vår vår signaturmelodi till, till podcasten som jag faktiskt inte hade lyssnat på så mycket innan men uh, All Alone on Christmas med Darling Love. Den tycker jag faktiskt är grymt härlig. Ja, de har alla rätta instrumenten och så alltså alla ingredienserna finns uh. där. Men sen vill jag också säga för att Ofta så är det då de samma låtar Och ofta samma versioner också tycker jag Som återkommer, men i år har jag hört I, i ganska många affärer Silo Green, vet du vem det är Han, mm, Fuck you, du vet den killen så jag fuck you -låten. Oh. Han har ett julalbum Som båda har, alltså har blivit hyllat eh, I tidningarna Och jag har hört det jag tror i minst fem affärer eh, Ovanligt att höra så Många ja, Nyinspelade låtar va? Ja, faktiskt. Han kanske har varit så har lyckats med någonting. Jag har inte själv hört det. Jag går gått ut och jagat dem, <laughs> nämligen. Men vilka är dina favoriter? Oh, jag tror de båda är nog från, eh, från Love Actually. <laughs> jag älskar den öppningsscenen där det Billy Mac. Ni känner nog de flesta igen den. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Oh, Christmas is all right. around <laughs> Jag, jag, jag, jag börjar skratta mig en gång Jag tycker att ni är gurhärlig Så den kan du lyssna på Finns den på Spotify? Jag vet inte Hoppas Du så, så, så, så, jag, jag letade ut upp dem Men det är det jag kom på Och så, ja, Om, ni, om, om så vill jag ska välja någon så är det nog All I want for Christmas Men, Någon speciell version? Mariah Careys version är bra Ja, jag, jag, kommer, jag kommer direkt inte att tänka på någon, någon manlig eh, artist som har gjort den. Utan det skulle vara någon eh, högröst. Hög Också som Lilla Maxley. Ja, det, det är nog något, någonting där. Ja. <laughs> Utan att lotta. Vi borde kanske spela in det en liten gång. En julskiva? Ja, eller en julåt i alla fall. Ja, det var länge sedan vi hade ett sånt komiskt som Värna och Värnö. Ja, men har du sett att Ica har en julreklam nu? Och där kan Finns man gå... den skivan? Jag tror att man, man kan gå in och ladda ner några av låtarna i alla fall. Ja, men det får vi, får vi pröva. Kanske ja. få lite inspiration, men det får ju bli ett annat äventyr. Ja, och därmed stänger vi en luckan för dagen och säger på återseende imorgon. Yes, ha det.